Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Došli smo do 17. poglavlja iz snjigi Kitabu Teuhin, Babu Šefaa, poglavlje o Šefaa tu. Odnosno, kao što kaži komentator, Kaže babo šefaato bayanu ba, ma asbatahu alquran minha wa ma kaže poglavlje po pojašnjenje onoga što je potvrdio Kur'an od šefaata i ono što je zanegirao Kur'an wa haqiqatu ma dalla alquran ala isbatih i kaže stoština istina onoga što ukazuje što kaže Kur'an u potvrđivanju šefaata znači riječ o tome znači kako Kako je došlo u šerijskim tekstovima, kako je potvrđeno, na koji način šefa, traženje šefata za uzimanje. Pa budemo pročita nam ovaj prvi ajet. I zišem, je Allah kaže, Je pojmenim ime one koji strahlujte će predstavaru svojim sakuklom ubiti, da vas nega ni zaštitnika, ni zagovornika, nečima. Dobro. Ovaj prvi jaj, znači <clears throat> opominju, pozori one koji jahafune koji se boji e juhšaru ila rabihim ovdje kao što kaže Abdullaj nabas misli se vahu mu'minun, misli se na mu'mine opominjeni njime korano e, opominjeni znači, znači, znači mu'mine to su oni koji se boji Koji, će, koji se boje znači, eh, proživljavanje, predalaže šanu. Znači, to su mumini. Da njiho pominje ime Znači, zašto mumine? Zato što mumini imaju eh, takozvane okulolua'ije. Mumini su ti koji, koji imaju svijest i razum i pamijet u razumijevanju šerijskih tekstova. Oni, oni prihvataju i razumiju ono što došlo od jerih. Zato se muminima obraća. A onda u nastav nastavku je došlo... <tuh> E leysa lahu min duunihi valin wala da oni nemaju ni a, mimo Allah džeshano ni zaštitnika ni šefađije. Allah džeshanuje ona koji šefi Kod koga se zauzima. Šefaat se traži znači da Allah džeshano i zato je, znači navedeno je sljedeća ajet koji pojašnjava tu tva tu činjenicu. Znanov ovaj znači opet da pominjem znači, ovo poučavlje govori o tome e, šta je došlo u Kur'anu koja vrsta šefata je potvrđena a koja je zanegirana to što je citava priča oko ovog poglavlja pa navedamo ovdje sljedeće ajet od od naših pat jumia kulillahi šefaatu allah kulika lati tashka ei ovo ma eto naznačeno znači da je vlasnik šefata Allah subhanahu wa se traži od Allaha džeshanu a ne od od poslanika od dobrih ljudi eulija i to mislično توي بده چون در دیگر دون الله شفعاء ين سوزيل ميمو لاجه شان شفاعاجيه ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقدون باکاجی ذاتی زار یکد نمایو نیشتا اولاستی ولا يعقدون نتی ایشتی نتی رزو میونتی مای پامتی یا بودون Uh, onaj je poznat i što imamo kao ay u četrte četvrte mele a pravila kaže božavaju mimo laže šano mala je durhu wala yem fa'um ono kojim ne, ne može naštetiti ni pomoći wa yaquluna haula ishafa'una 'inda Allah i kažu ovo su naše šefađi kod Allaha dželešanu kul atu nabu kul atu nabuun Allah bima la ja'nemu fi samawati wala fil ard ka je zavio obavještavate govorite la upoznavate dajete do znanja la jelešanu ono bima la yalmu fi ono koji koji zna sve što je na besme i na zemlji za njega obavještavate o tome subhanu allah je uzvišen allah je veličanstven i uzvišen od onoga što mu se što mu se približilo širk. Uglavnom ovi ajit, znači ovi ajit ima mnogo puno govori o tome da je šefat u ovom obliku da se traži šefat od nekog drugog mimo Allaha svtala da je to taj zenegiran i zabranjeni šefat. Da je uzimanje šefadžija da je to u stvari širk. I da ložeš anu s ovim ajitima se u stvari kaže da je čist od takvog Uh, takvog tumačenja šefata i tumačenja vjeri. I u tom kontekstu značajte ima puno. Uglavnom ovom ajto, kodila šefatu i džemija, uh, kaže Allah žaljući ša, šanu pripada sav šefat, to znači maliku ha. Allah žaljući šanu je vlasnik šefata. Kaže, ulej vale se li men tutlebu minhu še'un minha. I nema, nema ona od koga se traži šefat nema od šefata ništa. Va inema tutlebu min men jemili kuha. Kaže, nego se traži šefata od onog koji, koji je vlasnik šefata. Dune, dune kuli men civahu, a mimo, mimo, znači, nekog mimo lađe lašano. Svih oni koji su mimo lađe lašano. Kaže, ljene talike ibadetun, jer je tražen šefata ibadet. O ta'erluh. El, znači, ta'erluh ibadetun, znači, znači, činjenje ibadeta, znači, traži šefatu, znači, to je ibadet. La jasluhu illa li i ne priliči da se, da se upučuje taj ibadet osim Allahu subhanata. Ovo su riječi uh, od Rahmana Ali šeha koji je u komentaru fetal Međiru. dobro. A onda imamo ovaj, sljedeći uh, pa se mi ovdje sad nač, uh, ovaj ajt kaže uh, Allahu Željšanu pripada Allahu Željšanu je vlasnik uh, cijelog čitavog šefata ne se, uh, mimo njega ni od kog a onda na drugim mjestima imamo drugim ajtima potvrđeno potvrđeno znači uh, ko, će, uh, ko će imati pravo na šefat. Uh, pa Asinči ovdje on ovaj nama znači uh, ko, komentator knjiga Brahma Nal Sheh da u stvari vrlo bitna stvar po pitanju šefata da se nauči a to je da se šefat da će biti na ahiretu. I na ahiretu se čini. Znači nema šefata tačno dunjalku. Kao što imamo grešku da tražim šefata od vjerovjesnika Muhameda sa sam, sam traženje šefata od uh, Kod kaburova, oni koji su zakopani u kaborojima, od dobri ljudi, šehida. Ili tražen šefatu od ljudi, živi. I to je greška. Da mi sad kažem, kao što jedan od ai u arapskom svijetu, tako Ivan Tošir, njegov, njegov klip, videoklip kaže, jel, evo mi smo sad ovdje na predavanju, to ćemo nahiret, neki će od nas uču dženet, neki možda neće, pa hajde da se mi dogovorimo da se mi dogovorimo kad ko od nas uđe u dženet da se sjeti da smo bili ovde i ne kaži kod da lažeš anu šefat za nas na ahiratu da se zauzma za, kod da lažeš za nas kod oni koji koji uh, završiju u vatri a računamo što da što učim u da ćemo umrijeti na la hilala. illallah pa zbog nekih grijeha završimo u vatri pa deda, jedni jedni zaduge činimo šefat kako bi mi kako bi mi na ahiratu jedni drugima pomogli i hajmo se dogovoriti na to I možemo to reći familii svoju, unutar svoji porus, svoju hanumi, nekim dobrim ljudima, učanim kažem, oj, sjeti se mene na ahiretu, ako me ne vidiš u dženetu, sjeti me se, da se zauzmaš za mene. Jel to u redu Znači imamo to, da skaže kaže, od, od umrlih, Evlija šehida, od poslanika, sad nekao što su s Smimbera, trazi šefat od njeg, ovako od živih ljudi, sve ove vrste, trazi šefata, su neispravne. Nisu dozvoljene. Neki su na na stepenu veliko širka, neki malo širka, neki samo harama, navotari i tako dalje. Možemo tu detalje pojasniti. Ali bitno se zna da se ne traži na gunjalku. Evo mi živi. Ko tebi garantuje i ako uđeš u džene da će biti ošefađija? Ko, ko ti garantuje da će biti onaj s kojim alšan zadovoljna da se čini šefaat? Niko tu ne garantuje, ni, da znaš... Uh, i na, da, da je bilo na Dunjaluku propisan u redu da se tako dogovaramo prvo to radi sa habis poslanik sa sam Allahu poslaniče. Evo znaš nas, bili smo zajedno, pomogli smo ti ovo ono, ne, znaš kad uđeš godice za uzmaj za nas. tako neš pomam se, tako neš mi bi poznalo. I a, takve stvari pričati, dogovara se na Dunjaluku, to ne ispravno, se faš, se traži da lažeš anu. Kao vidi ibadeta Možnaji što može traže da laže Šahnuhu, do više ša laže da da da učini šefađom nekog drugog za tebe. A to znači u tom slučaju se obraćaš Alavže Šahnu. I tako je propisano. Tad nema smitnje. A ovako mi između da dogovaramo. Svejedno umrli živi, koja god kombinacija sve je to neispravno. E a, znači presudna je stvar u ovom svemu, znači da se zna da će, da će se šefa dešavat na ahiretu. Znači ševaat biv na ahiretu a ajson da pojasni o na dva najbitnija šarta. A to je jedan, kad došlo u ovaj etl kursi, men the lady ješfa عنده illa bi. Ko što se koga za uzmati. Načemu ne se koga niko za osim sa njegovom dozvolom. Uslov za šefata je da laš onu dozvolu i tako čini šefat. To što mi znamo da će da se da se sad zauzimati. Da se šahidi zauzmata, da se dobri ljudi zauzmata, to ne znači nama da mi sad ovde dogovaramo te dogovore ovde štele, radimo ovde da se nekog da uzimo kod nas. Ili tražimo ljudi koji su u Kaberoma i sada na Dunjalu, da tražba da se da nas na Ahiretu. Znači, on će se na Ahiretu, kome Allah-šan dozvoli, kako došlo pisao širesko tekst, ko će se zauzimati, da se traži šefat. Znači, njima Allah-šan mora prvo dozvolti da bi činili šefat. Drugi je šart, wala ješve ona ila li menir teda kao što došla u suveri LNBA 28 ajde. Neće se zauzimati osim za ono sa kime Allah šanu zadovolja. Allah šanu zadovolja sa kime? Samo jedinom, ne sa mušikom. Kafir i mušik neće imati priliku na da fižat sve uopšte neko za njih zauzima. To što ga je odvelo u đehannam i prekino njegovu vezu to je kufar i širk. A na stvaru nadolezi ovdje ovi širijanski, te se ukazuju u tu natu, da u stvaru onaj ko Dunjaluku, od onog koga nije doznali se traži, znači on narušava ovaj princip. Narušava ovaj princip, samo zavisi koliko je upao u taj prekšar. Da li ga taj prekšar izvodi Islama ili ne izvodi. <clears throat> pa zato ovdje navodi Abdurrahman Ali Šir, kaže, ovi ajki, ne zelo rješavaju indahov i labirni, ko će za bez njegove dozvole, ono se neće dozmat niko bez njegove dozvoli, ovaj, u uh, stvari to govori da će to biti Jaume, evdin, la tenfe u šefaatu, illa men edhine lehu rahmanu, va radija lehu qavula, kao što došlo u suri Taha 19. Toga dana, kojeg dana? Na ahiretu. La tenfe u šefaatu. Neće korije šefaat, osim kome rahman, vi dozvoli. Va radija lehu qavula. I bude zadovoljan. Znači, ta dva šarta, znači, uh, da se dozvoli šefađi da čini šefat i da ono za koga se zauzima da bude, da Allah šanostad ni bude zadovoljan ako umri na, na tevhidu, to su uslovi da bi se za nekog zauzimali. I to stiš uh, šartovi, uh, znači, šartovi šefata. I to, znači, dozvoljenje šefata trajiš od Allah šanost šefat, da njemu pučiješ a znači šartove da se ostvari šefat ove dvije stvari zabranjen šefat je ovo što što se ovdje upozorava to da se traži šefat od onih koji su umrli koji su, ili koji su živi na Dunjaluku a tu devijaciju imamo kod nas u praksi vi to dobro znate pročitam sljedeći ajte ispesno govorili o njima ospomenijate da je znači što on da mu i radi odko se može razumjeti za ujet za nekoga bez opšte imen. Pa ja, dovajajmo već komentarsa, ali govorimo s učenisom ovdje kao idan od jedan od dva šarta za uzimanja na na ahiratu. Dalje. Okemale visse malad ila Isto ovaj ayat malo tjeskog spomenuli. Naći malo pri ovaj odnosno ovaj ayat možemo ga tako prekomentirati, on govori isto je u ovoj temi. Nači o istoj temi. Euh. Da još jednom. وَكَم a koliko ona na nebesa ima meleka koji posjedovani, kome neće biti otkriviti, sun Allah on da pusti onog nekog dana će za koji iznadu Načisto ovaj tu je sa ovo ispredno što sam pri rekao. Načisto da da mora biti ovaj mimo govore o za meleke. Načisto uđe podrži se ta stvar znači da ni meleci ne mogu zauzimati osim nakon nakon iznad dozvole da laže Šanuhu i da bude zadovoljan sa onim za koga se zauzima. Načisto u, u tom kontekstu znači ima nekoliko ajta na nekoliko mjesta spomenu to. Naci potvrđujem svoju priču što sam prirekao tako da ponavljam istu priču. Cedi chat. Cedi da oni koji pored dolara odgovorno smarta, oni ništa ne imaju ni koliko 1.91 decimalno. Dobro, dokončimo to. Znači, to je ovaj ajed, što smo ga spominjali u prošlom, a to je, znači, a, dva ajeta koji takto u, u, u, u ruke širka. Znači, ajed koji presjeca bene širka, koji spominjali četru stvari, znači, ovaj aj vasit, drugi 20 tečja ajed surica B. dozovite dozivajte oni koji, kaži, dozovite oni koji, pored Allaha, bogojima smatrate, A onda u opisu, naslaku, kakvi su ti kojima se čini širk. La yemin hunem mi thkale darotin fi samavatu vela fi darl. Znači oni ne posjeduju nikoliko trun, nina besme na zemlji. Znači vlasništ ne ništa. Oni koje ljude uzmaju za božanstva. Woma alehum fiham min širk. Niti imaju udjela kod Allah želšan, nina besme na zemlji. Woma alehum minhum min zahir. Niti imaju, niti, niti Allah želšanu ima pomoćnike, niti njemu trebaju pomoćnici. Odnosno ne može se tražiti pomoćanji. A to je ono što vas interese uvode za ovu temu. Kaže, niti korisi šefaat kod njega, ila li men edine lahu. Osim onaj kome on dozvola. Kad će dozvoliti ališan na ahiretu? Ne na dunjavku. I zato kaže Ibnu Qaim za ovaj ajt. Kaže, uh, kad Allahu Allahul esbabe leti ja ta'alako bihal mušrikun kad Allahčanuk prekinu, je prekinuo uh, uh, veze, za odnosno uh, stvari za koje se vezu mušici džemija, sve. Fel mušriku inema je tehidu ma'budehu lima jahsul lehu minenef. Kaže, jer mušrik, kaže, uzima svoje božanstvo, zmatra uh, ne, nešto božanstvo, zbog toga što ima koristi od njega. Kaže, u nefu u la je kunu ila min men Fie khasatun min hadi al A kaže, koris ne može biti osim od onog koji ima jedno od ove četiri stvari. Ima mali, klima yuridu, a abiduhu minhu. Kaže ili da bude vlasnik, ono što hoće onaj kojeg obožava, da, da bude vlasnik nečega. Što hoće onaj koji ga obožava. Moć mora biti vlasnik toga da mu dao. Kaže, "Feindam je ako ako nije vlasnik. Kane šarika ili malik, kaže, ako nije vlasnik, onda makar da bude, da ima šarik, znači, saučesnik, sudrug, partner u tome. Kaže, fa in nam neku šarika, ako nije, nije učesnik, nije sudrug, nije partner sa njemu, kane moine lehu av dahire, onda da bude makar pomočnik ono što radi. Kaže fin lemek mu'ina, ako nije kaže ni pomoćnik u alah da iran, karkane šefian indehu aqni, nije ni to. Kaže onda makar da je kaže da se može zauzimati kod njega. Kaže fene Allahu subhanahu merati bil arba nefjen mrtaba. Kaže Allah subhanahu ta'ala je u ovom ayetu kaznagirao kaže po redu slijedu sve četiri ove stvari. Mutanaqilan min al a'la ila ladna. I to idući kaže od onaj najveći A to je od vlasništva, pa saučešnjstva, pa pomaganja, pa zauzimanja. Sve jedno po jedno. Zanegira Allah s.w. ova dva ajeta. Kaži, fenefal mulke wa širke wa mudahara wa šefa. Kaži, i zanegirano i vlast, i učešnjstvo, i pomaganje, i šefat. Eleti jatlo buhal mušik, koji traži mušik. Znači, mušik ima od svog božanstva ovih ovaj stvari, jedna od četiri kaže uh, a onda na kraju wa asbata shafaat la nasiba a onda potvrđen šefaat u kojem nema udila mušik kojeg nema udila kaže illa aliman edine lehu kaže a znači nemaš zauzimati osim komo dozvoli a baš ono neće dozvoliti kome muši, muši. ima mušik mušik ona kome ima širku znači neće završiti uopšte neće biti od onog kome se može zauzimati sve bio znači zbog griha završio u džehennem وهي شفاعه باذنها تو شفاعه كانا سنيغهون дозволо. كاذ فكفا بهذه الايه نورا وبرهانا وتجريدا دقيقا. قال دو ول هو مايتو كالي svjetlosti i dokaza i tajrida znači da je, da to znači čisto tauhida. Ne ima sumnje da znači da ova ajat da on je on vrh po pitanju negiranja shirka od što ono radi, što ono radi mušici. Nakon ovo ovo se već spominjalo dosta, pa ovo samo ponavljamo drugi put. Uh, dolazi, on navodi ovdje riječi Ebu L'Abbasa u stvari še uslama ibn Taymihye. U stvari še uslama ibn Taymihye govori tako ovdje, komentari su ovaj, a I navodi te riječi i komplet čitav govor je do kraja ovdje su riječi še uslama ibn Taymihye. Pa ćemo taj govor, polako, fino pročitati da, da se razumije, pa onda ostaviti još samo da pojasnim u koje vrste imamo šefata a to ćemo preletiti na barzinu, i to je to, završavamo ovu pogodaj. I, hajde polako načitaj ovo što je, što je rečeno. Sad volata, sviđa, nije rekao je. Allah je danegirao sve zašto se mnogoborci razlivali osim sebe. Danegirao je da nekom je pripada vlast ili dio nije osim njim, ili da je neko pomagač Allah. I nije ostalo ništa osim šataka, objasnio da on neće biti otporisti osim onome kojom je gospodar zapusti i to što je uzičeni rekao. Voda još da je une ili ali meni je tebao. I oni piće samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzima. Ovaj šafat o kojem govore mnogo božca da negiranje na sunim danu jer da je zanegira u kurva. Jer vjezni celoglava ovaj sadom povijestuje da će on uistinu doći i pati ničice pred svojim gospodarnim za Neće prvo početi sa šafatom, zatim će mu se reći. Hodim glavu i reci, bit će sasušano. Dražu bit će ti dator, zauzim se, bit će ti trihvat Znači, ovdje, ovo, znači, ovdje hadisom, poznatom, hadisom na čovode ovo samo prekine. Na čovode govori ovom hadisu, no poznat hadisu mu Tefek od Ali. Nači kako će poslanik sa sadašnjim sudijom pa će pa će izvrš prvi za uzimanje. Na način, na čovode kako što je navršio islam i temi, znači to je tekst hadisa ovadnje. Dobro, dalje. Ali urela je, ona tu upitao. Ko će biti najsetniji toim šefatovam ovoga posoca. Reklo je ona ko usmino i su se kaže Laila la, Hilal sve zagovaranje za one koji su bili iskreni sa svojim postupanjem a ono neće biti za one koji su lažirali. I ovaj hadis ovde, znači on uh, hadis boje Buharija sunsahih. Znaci koji su najsretniji ljudi, uh, koji će biti najsretniji ljudi uh, sa svojim šefatom, pa je rečeno znači La ilaha ila, znači, la ilahe illallah, ali se, na, ko kaže, znači, la ilahe illallah, haza me kao bi, znači, iskrimno spoljava tevhid, i umri narod na to, on će se, mo, moće se nadati šefatu, ovo drugo, niko drugi. Znači, Allah, Allah što nam zadovoljno, koji na la ilahe na tevhidu. Dobro, dalje. To je, zagovarjam za onih koji su bili iskreni sa lavnim začenjem, a one neće biti za onih koji su lav ševčini. Duština toga je da će uznišen Allah, a on je taj koji daje svoj nogodati, on im opusili ispreni, da dove ono u kome on dopusio da se zauzima, njima oprostiti, da bi ga zagovarača počastio i da bi on tekao pohvalno mjesto. Šefat koji je zalegirao, a jeste onaj od kome ima šir, kod toga je on potrbio šefat s njegovim dopuštenima na ima ispreni. Jer u izmijek se u ovom link sadom objasnije da šefat neće biti otim do crbenike, bez njega ih Da, ovo je tačno. Znači, na ovaj nagovornji, ja potrebno, poseban neki dodatak dodavat. Znači, bitno se zna da imaju ta dva šatlet za, za uzimanje na... Uh, s, uh, kome će se moći zauzimat, što je potređeno kuransk, kuranskim ajetima, a ovo za uzimanje na dunjalku, ono je zabranjeno, traženje šefata od nekog nima lažne šalje. Samo ostaje taj da te detali, kada je to u kada je to u i tako dalje ovaj traženje šefata vi danas dobro znate od ono, traženje šefata od poslanika sa vam sedam što, se, što se traži na udaljenosti da odade neko tra, traži šefat i kaže je šefaja resulullah kažeš onaj čini šefata alahu poslan, poslanika sansem traženje šefata od poslanika sansem znači uh, imamo poznato razilaženje uh, među učenjacima da li je to da li je to širk veliki koji izvodi islama ili nije Kao pa skupina učenjaka je na stavu da je to veliki širk koji izvodi iz islama. E, po pitanju odegra, znači kad kaži šefat od posla, nikad znam o tome, stikno govorimo. E, I dokazu, naravno, sa, sa ovim argumentima koji su jasni dan, a, a onda imamo drugu skupinu koji kažu da, znači govorimo ovdje među učenjacima, Ima oni koji kažu da to nije veliki širk, da je bojaza da može odnositi veliki širk, da nije veliki širk zbog šubhej. Koje je šubhej? bog Šubhe, da onaj koji doziva poslanika na Sanzani traži od njih šefat, misli da ga čuje poslanik na Sanzani, jer pos, duša poslanika na Sanzani živa. Uh, kaže, uh, izgovaranje salata i sal, uh, uh, uh, salavata se prenosi od strane Melika poslanika na sa Sanzani, što je potvrđeno u hadismu, pa tako računa, ako, ako poslanik na Sanzani zna to kad mi donesemo salavat na njih, također kad tražimo šefat od njih, dostavimo se šefat, I a, po tom šuhom da i čuje Allaho poslanih sallam selem, naravno da je pogrešno počiva tražiti šefata od njega. Ali govorimo, ta, odakle ta šubha došla. A, da i čuje poslanih sallam selem i na osnovu toga što ih čuje, zna što izgovara kao što donišnje sallavata, da mu se dostavi, viće mu dostavanje traženja šefata i nadati se da će, da će se on zauzimati za njih. Zbog te šubhe skupina čunjaka, je to jedna, jedna od stavoj temije u njegovim knjigama, ne spušta se veliki shirq na takve osobe to je drugi stub učinjaka. Do druga skupina, velika skupina učaka smatra da je to veliki shirq koji izvodi iz slama. E, znači pod ovo što sam potpada, znači pod ono ovaj znači ako osoba traži nekog mimo poslanika da se da čini šefat a na udaljenosti, znači to je ispravno da je to veliki shirq izvod iz slama. Ako traži odekod kod kabura, i traži šefat od te osobe ko je u Kaboru, računa da ga ona čuje i kaže zauzimaj se za mene kod Alahađe Lešanohu. Sjeća da sam, da sam pisao tekstu, znači imao skupničnjaka koji smatra da, da, da to nisu riječi Širka, Da je, odnosno da je mali širk, ne širk, da je to novotarija, da nije dozvoljno, ali da ne izvodi iz Islama, dok skupina učenjaka smatra da je i to širk da izvodi iz Islama, jedno i drugo mišljenje učenjaka ima. E, znači to je što, što se tiče šahida, umrli, evlija, poslanika, znači ima razike između poslanika i ostalih, jer ostali, ostali nečuju, ako su na udaljnosti, nečuju nas i ne bude im dostavljeno ono što govorimo, osim kod mušljika, naravno ovaj i sada ostaje znači razke što kako deli kod kabura i traži od umrlog u kaburu pod pod šupom da ga on čuje i odat će toga da li se ne spušta veliki širk na najpropsi veliki širk mali širk na njega. Otome smo govorili i spominjali. Ovaj i ostaje sada ovo je treća verzija o, ova treća ovo traženje šefata među živima, da jedni i drugi se dogovaramo ko je šefata tako dalje u najmanj rek to je novotarija. To nije dozvanje, to ne treba raditi. I znači to, to nije bila prakta poslovnik, sam slavim, to nije način tražiti šefat, šefat se traži na, na hiretu, onim kojem bude dozvoljeno, svakom imala še ono bude zadovoljeno, tako da išto smo pojasnili ove šartove. To čitamo ime sele pa ćemo još ovi šefat sponiti. U pogledu sliča pitan, kod a je dva upis za neki ranu šefata, to tri upis potređenog šefata. To četak spominja jedan obok šefata, a to je popalno mjesto. To tri upis, ono da što se radi poslovnice u sad onaj je za župadu nego za past na selu, podevala u opciji se šis, mas, celom, da ga onaj kada čini pa se se nego sad možete ovaj ovo sad prelazimo onako kako je došlo udeo im, a et ima i hadis i što je posponilo. Še znači ovaj a znači ovo, ovo tema temu šefate tako dalje on se obrađuje u drugim knjigama Kideskih tako da će biti ponavljanje ove teme na drugim mjestima i na drugi našim tako da ovaj ne čekujete uvek da neko mjeso ja spomene neka se mora detaljno obradza sva vremena sve celo malo pešto spomenuo ovo razimite u na kada je veliki šerkanilki šerkat to je to je tema koja se istražuje dak je drugim knjigama Ostavimo ovdje samo što navedimo ono da kaže kad se govori o šefatu da imamo ono što še, je šest vrsta šefata što ćemo završiti šest vrsta šefata koji e, će čini poslanicima sa sredim i drugi mimo njega Prvo se šefat šefat Kubra veliki šefat e, od kojih će odustati ululazmi ostali e, ovaj koji su bili na stepenu ululazma A da će, da, će, da će se ona biti, ovaj da će odustajati i da će biti, doći se do poslanika sa Lolaom 7, Mohameda 7 i da će on reći oni poznati riječi Ene Leha. Ja sam za nju. A te riječi rekao i ko? Ko je još rekao te riječi? Rekao je te riječi i... Ibn Hajaj. Hajaj ibn Usuf, pardon. Hajaj ibn Usuf. Kad je to rekao? kad je tražio Abdomeliki Mervan koga će postati u Irak da smiri mu na, na fitluk i, i cijepanje o, u, u Iraku. Razdor, fitne u Iraku. Pa koji god je pitao čovjeka u, svome, u svojoj onoj, onoj šuri, ko će otići u Irak da smiri od vojskovođa namjesnika, svi su oborili glavu. Ko god pita, hađađim njusijavi, kaže, NLH ja sam za NLH Irak, Irak inače pokren, znači to ženskog roda NLH ja sam ja sam za Irak i kada se niko nije javio neko puta ga je pitao onda je njega uzvao, dobro, ti ćeš biti ti si za Irak šta će ti biti obilježje, kaže tvoje vlasti, vladanja kaže, bit će me to kada ja nekom narijedim Ti, ja sam tvoj namisnik, kad ja u tvoje ime narijedim neko da izađe na ova vrata, on izađe na ova vrata, kaže halal je njegova krv. Kaže, burik azmik, fijazmik. Znači, da ne brekata u tvojoj odlučnosti i hrabrosti. Tako je. Dobro. E, a, naravno, Hađaj Dimli Yusuf, on je bio učen čovjek, bio znači, namazan, što vi sad redi rekli. Znači, on je ovako, ene, leha, vraćajući se na ovaj hadis. Znači, ja sam taj, nema niko drugi. Kao što poslanik doći da su dani sudnji dan i reći ja sam za šefaat, svi odustaju tako i ja sam za Irak, nema drugi koji ko može Irak riješiti srijed osim mene. Dobro, znači to je taj prvi šefaat, veliki šefaat, šefat u Kubra, oni došli u hadismom tefakon alihi, on, on ćeo se poslije govoriti u drugim poglavnjima. Drugi šefaat, to je šefatu li ehli džene fiduhulihat šefat jenetliya da uđu u dženet da bi ušli u dženet biće da će on će, on će se zauzmati glašano da im se kao što došo hadis od Abu Hurajre i drugo hadis mu tefek od Ali da će poslanik se sam se zauzimati za dženeta da uđu u dženet treći treća vrsta šefata koja je potvrđena a to je šefat uh, za ljude usat velike grešnike iz ovog ummeta uh, koji eh, po svojim dijelima su zaslužili da uđu u džehennem, pa će se poslanik Salam Sanza uzmat za njih da ne uđu u džehennem, da im bude oproštena. A bili su veliki grešnici. Četvrta vrsta šefata, a to šefat eh, također velikim grešnicima, koji će uđu u džehennem, zbog svoji, eh, pardon, uđu u vatru zbog svojih grijeha, pa će onda biti, eh, eh, bit eh, poslanik Salam Sanza zauzimat će se za njih eh, da izađu iz, iz Vatri da budu izvedeni izvatir. A tu je došlo u hadiso mutevatir. Ižma ashabaj na tome ehli sunneta. Od, o, ovo su negirali samo novotari. Koji novotari? Moatezile, džehmije i ostali. Oni kažu, ko odi zbog velikog griha u džeheneb, ne imamo više povratka. Nema tu zauzimanje. I u moši, ali ovdje, mi ali pa su zbog Naravno, mora umjeti na la i la hilala, ušli su, znači mora biti na la i la hilala, ostaje samo dilema jer su, je su imali namaz, nisu imali namaz. Oni koji kažu imali su namaz, dokaze to da će se prepoznat, u, kad odu u Džahenom u Melesi, da ih prepoznaju po čemu, po tragojima seždi. Znači, to stohad i sad došlo, znači, kako će znat koji su ti muvahidi koji treba izvesti, potom što je spadal na seždi, da imali seždi, ne bi se znalo da su od, od, od, od, od, od, od umeta. Ovi koji kažu ovaj, sad znači ovdje problem ima tumačenjak, oni koji kaže onako umre bez namaza, da, da može, da će biti spašen, uh, ima problemi s ovim hadisom, da će biti prepoznao onoj koji završi u džehenu, bit će prepoznao potragom na sežde. A onako nema namaza, umri bez namaza, ja sad sad da li to tumačete, da ima nikad nije klanjuo ili misli se nekad klanjuo pa ostavi tako da li to je sad duga tema. Uglavnom sljedeći šefat nakon ovog. Znači ovaj šefat, uve što smo spomenuli, za zauzmanje za koji uđu zbog velike grijeha u vatru, umrli sa najlaj Hilela, oko toga znači, velika, velika, je ovaj, veliko razilažnje pa sa novotarskim ovim sektama koji su negirali ovaj šefat. Oni su negirali šefat znači, velikim grešnicima. Peti šefat, a to je šefat uh, koji će činiti poslanik, sallallahu alaihi uh, wa sallam, stanovnicima dženeta za povećanje njihovi deređa. Oko ovog šefata nema razilažnje među, među ulemom i, i ehl suneta i novotara. Uh, a onda imamo uh, zadnji šefat koji je specičan za poslanika, sam sada kao i onaj prvi, a to je i kao ulazak u džene treći, ovaj, ili drugi koji korijed bio sa ulazak u džene drugi, ovaj, a to je zauzimanje za neke koji će završiti, od stvari bilo specično za koga, za Ebu Taliba, koji, koji ušao u vatri bude, uh, koji će ući u vatri, da, da ćemo biti olakšan, uh, olakšanu, znači na kazna kazna u džehenmu u vatri kao što zašlo opisano u hadisu. Svana Allahu